Kaja 1916-ban, húsz éves korában két ezüstérmét kapott az apjától, az én dédapámtól. Csak nem hatvan évvel később sejem papírba csomagolta, és karácsonyi ajándékként továbbatta őket. Egyiket a bátyámnak, a másikat pedig nekem. Kaja talán egy fiúk mélyén, ceruzacsonkok és régi kulcsok között őrizgette őket ennyi éven keresztül. Azután gondolkodni kezdett a tárgyakon, amelyek végig kísérték az életét, és az apján, a kifinomult, tröndelági dialektussal bíró Axel Karelius Kraftingen. Az energikus és innovatív mérnök kémikuson, aki 1900-ban a Norvég munkaadói Szövetség egyik alapítója volt, és nem sokkal 1913 karácsonya előtt megalapította a Norvég Alga Részvénytársaságot, és egy kis kísérleti üzemet hozott létre odalent a rüsszlök baszarenen. Kaja vajon azután kapta az érméket, hogy az apja megtartotta az új ipari nyersanyagról, az algáról szóló úttörő előadását a Politechnikai Egyesület előtt. Felfedezte ugyanis, hogy a barnamoszatok olyan ragasztóanyagot tartalmaznak, amely meglátása szerint igen sokoldalúan alkalmazható, és nem sokra rá, saját vállalkozást alapított a A ezt, hogy barnamoszatott tenyészen, amely az ipar új nyersanyagaként szolgálna. Könnyen lehet, hogy az öregedő Kaja a két ezüst két koronással a kezében az apjára gondolt, aki olyan elkötelezetten dolgozott valamiért, amire a kora még nem állt készen. A barnamoszat... Nem váltotta be az Axel Karelius crafting által hozzáfűzött reményeket, és 1921-ben csődbe ment. A csőd következtében a Szent Olaf's Plasson lévő otthonukból egy jóval kisebb lakásba kellett költözniük. A Barnamoszat ipari felhasználásában csak a második világháború utáni időszak hozott áttörést, de akkor a Kaja apja már tíz éve halott volt, és a nyereség mások élet. Az egyik fiókban bukkanok rá a két koronásra. Amikor a kezemben tartom, hirtelen megértem, hogy jelent valamit. Fellapozom a hőmben talált fényképalbumot, amelynek a gerincét a sodrott sejem zsinór tartja össze, hát ha akad benne néhánykép a Szent Olavszkátei lakásról, Kája és nagymama gyermekkori otthonáról. Megtalálom Káját és nagymamát, hosszú fehér hálóinkben állnak az ágy mellett, a napvény sugarai Ferdénesnek a tapétára. A kép 1904-ben készült. És egy dadát, aki nagy kötényt visel. Nagymama bátyját, amint hosszú séléccel a lábán átszeli a Szent olaf plászot. Azután Kaját, 17 évesen, komoly arccal, szája félig elnyilva, a homlok a fehér, hosszú haja kiengedve. A mögötte lévő falon nagy négyszögletes árnyékok, amelyeket a szoba másik végében lévő hatalmas ablak kereszt vetettek. Ott áll. Úgy forgatom az ujjaim közt a két koronást, mint egy bűvész, és elképzelem, ahogy az érme hamarosan kája kezében fekszik, amelyet a képen maga elé tart a kockás ruha előtt. A legszívesebben a zongora melletti alacsony zsámolyra ülnék. És végignézném, ahogy Axel Karéliusz belép a nappali sötét ajtaján, a Politechnikai Egyesület előtt tartott, nagyszerűen sikerült előadásáról mesél, majd átadja kájának az érméket köszönetképpen, amiért a lánya letisztázta neki az előadás szövegét. Mennyi minden rejlik ebben a szóban? Adni. Az ember átadja magát valaminek. Megadja magát, odaadja magát, odaadó. Vagy az időjárás, amely esőt vagy szelet ad. Vagy a művész, aki koncertet ad, Az anya, aki a mellét adja, A kérdőre vont személy, aki magyarázatot ad, És ott a tizenéves, akinek manapság minden második mondata ez, Azt adom, vagy az érzés, amelynek átadjuk magunkat. Az ember, aki feladja. Kiad valamit a kezéből. Megadni. Add meg magad. Mit jelent ez? A lélek megadja magát Istennek. A bevétel, amelyről számot adunk az adóhatóságnak. Anya, aki ajándékokat ad.